як соколине крило, темне, як земля, стоп на військом, ніби засмаглі воїни після походу. Там золото фараонів, імператорів, шахів і царів. Урочистий похід вглиблювався в надр Стамбула. Побіля городських мурів вздовж Мармари, на південь до Золотої брами Царгорода, на який колись прибив свій щит київський князь Олег, що за півтисячі літ до Фатіха перевіз свої кораблі по суші і зненацька вдарив на імператора, князі Золотого Києва і ворота, названа золотими ще з тих часів. Та ні золото у вежах і дікуле, Ні золота брама, ні спогади Про давню велич не могли порятувати Роксолану від думок про те страшне місце, До якого вона їхала Хоч і добровільно, Але звідча йому душі. Чорна тужлива зеленьки парисів, Пекуча кропива в глибоких ровах, Темна заслона моря в проломах І пощербинах старих мурів, Яскраворожеві квіти юденого дерева, Спокійна громада Семибаштового замку, де їх ждали зовсім не там, куди вони мали намір зазирнути. Ждали вгорі, а не в підземеллях. Затінок піда арками з винограду і глицині і обтяжений фіолетовими гронами квітів. Не вірилося, що тут поряд, лиш ступнути кілька разів. І вже людські падали недоля, безнадія і умирання». Султан зупинився в затінку Гліцинії, не виходячи з карети, звелів великому візиру Людфі Паші привезти до себе головного наглядача підземелі Дікуле – Джузель Агу. Той прибіг задиханий, весь у липучому спітнінні, бив поклони перед каретою, стукався замотаною в брудний тюрбан головешкою об тверду землю, крутив вирлави, намагаючись прозернути за шовкові завіски султанської карети. Але нічого не бачив, і від цього впадав ще в більший відчай, і ще дужче стукався головешкою об землю. Аж Роксолані стало гидко дивитися на це влазнювання, і вона скривилася. Джузель Ага був товстий, брудний, весь у густому колючому зарості. Шкіра на обличчі в нього була ніби заснеділе молоко, шкіра чоловіка, який ніколи не бачить сонця. Такого б навіть пожалів, коли б не знав, що це перший кат держави. Султан помітив, який неприємний для хасики Джузалага, і повів бровою, підкликаючи Рустема Пашу. Той мить опинився коло стража під земель, доволі брутально підхопив його за комір і поставив на ноги. Роксолана тільки тепер помітила, що в Рустема шкіра на обличчі має барву так само мертву, як у джузалаги, і безмірно здивувалася цьому. «Маєш випустити козака Байду», – гринув на ката Рустем Паша. Той, навіть забувши про султана, роззявив подивовану чорного рота. «Випустити? О, Аллах, навіщо ж? Хіба йому тут ненадійніше? Якби мене так оберігали? О, Аллах, ваша величність», – несподівано промовила Роксолана. «Хіба не було б виявом найвищої милості повелителя, якби він сам поглянув на головні підземелля столиці столиці?» Султан заворушився, готуючись заперечити, але вона вже вчепилася йому в руку, гладила ту руку, гладила плече в шорсткій золотій лузці, обпікала диханням його обвітрену щоку. Мій повелителю, світло очей моїх. Сулейман дав знак. Заметушилися придворні, звідкись взялися золочені ноші для султана і султанші. Дванадцять здоровил, умить перенесли високе подружжя з карети до володінь. Джузелаги, який біг збоку, не наважуючись ні випередити носіїв, ні відстати, завивав ніби аж скімлив від страху захвату і несподіванки, ще й досі не вірячи, що сподобився такої небувалої честі, він єдиний в діях Османської імперії, хай великий Аллах дарує їй вічність і процвітання. Не знав, куди попровадити султана з султаншою, його метанням поклав край Рустем Паша, буркнувши коротко і шорстко. Показуй байду. За султаном ішли його діти і члени дивану. Великий муфті з мамами відстав, мабуть, вважаючи за ліпше триматися осторонь від місця, де ув'язнено невірних. Бо не імам повинен йти до невірних, а вони до імама, куди хочуть порятуватися і очиститися у вірі єдиносправжній і прекрасній. Величезне похмуре приміщення з дикого каменю, в яке привів своїх високих гостей Джузел Гага, не мало в собі нічого людського. В найдальшому кінці воно перегороджувалося брудною запоною, яку на знак Джузеляги поквапливо віддерли на бік